Розділ 5. Незадовго до пів на одинадцяту задзвонив тріснутий дзвін невеличкої церкви. І люди почали сходитися до ранкової проповіді. Учні недільної школи розбрелися по всій церкві, сідаючи на лави разом із батьками, щоб увесь час бути в них перед очима. Прийшла тітка Полі. І Том сід та Мері сіли коло неї. Тому посадили біля самого проходу, чим далі від відчиненого вікна та спокусливих видовищ на дворі. А тим часом надходили все нові люди. Старезний і вбогий поштмейстер, що бачив і кращі дні. Мер з дружиною. Серед іншого непотребу в містечку був і мер. Мировий суддя, вдова Дуглас, гарна чепурна жінка років сорока. Добрий і щедра душа, багата власниця єдиного в містечку великого будинку, справжнього палацу на пагорбі. Та ще й дуже гостинного палацу, де влаштовувались найбучніші свята, якими міг похвалитися Сент-Пітерсберг. Поважний, зігнутий дугою майор Уорд та його дружина. Адвокат Ріверсон, також помітна особа, він недавно прибув сюди з іншої округи. Найперша місцева красуня в супроводі табунця юних чарівниць, виряджених у батист зі стрічками. За ними цілий гурт молодиків, міські службовці, прилизані на помаджені кавалери, що стояли півколом при вході, безглуздо всміхаючись і посмоктуючи головки своїх ціпків, аж поки пропустили повз свій стрій останню з дівчат. І нарешті, на завершення, зразковий хлопчик Вільям Мафферсон із своєю матусею, яку він так дбайливо оберігав, наче вона була кришталева. Він завжди супроводив її до церкви і був улюбленцем всіх місцевих дам. Зате хлопці всі як один ненавиділи його. Надто же він був добропристойний, а до того ж їм без кінця кололи ним очі. Як завжди в неділю, із задньої кишені в нього визирав білий носовичок, мов би, ненавмисне. Том ніколи не мав носовика і вважав тих хлопців, які ними послуговуються, жалюгідними жевжиками. Коли вся паства зібралася... Церковний дзвін продзвонив ще раз, підганяючи недбальців і роззяв, а тоді в церкві запала урочиста тиша, яку порушувало лише хихотіння й перешіптування півчих на хорах. Тамтешні півчі завжди хихотіли й перешіптувалися впродовж усієї відправи. Знав я колись один церковний хор, що поводився пристойно, але вже не пригадую де. Надто багато часу минуло відтоді, і все те майже зовсім забулося. Але, здається, був той хор десь за кордоном. Священник назвав гімн і натхненно прочитав його від початку до кінця в тій особливій манері, яку так полюбляють у тамтешніх краях. Він починав рядок помірним тоном, далі поступово брався на гору. І, сягнувши певного рівня, що сили викрикував найвище слово, а потім не мов би, шугав у воду з пружної дошки. Чи ж я розкошуватиму в садах небесних, серед квітів, коли брати мої ведуть борню криваву на цім світі? Усі вважали його чудовим декламатором. На церковних сходинах його завжди просили почитати вірші, і коли він закінчував, дами здіймали руки догори, а потім безпорадно опускали їх на коліна, закочували очі і трусили головами, наче промовляли Немає слів сказати, як це прекрасно, аж надто прекрасно для цього грішного світу. Після того, як проспівали гімн. Велебний містер Спрех перетворився на живий бюлетень оголошень і став оповіщати паству про всілякі громадські збори, бесіди і таке інше. Аж поки всім почало здаватися, що так він і говоритиме аж до другого пришестя. Дивний звичай, якого й досі дотримується в Америці, навіть по великих містах. І це коли в наш час видається стільки газет. На жаль, нерідко буває так, чим менше виправдана якась усталена традиція, тим важче її позбутися. Аж ось священник розпочав молитву. Добренну, щедру молитву, в якій не було забуто нічого. Помолились і за церкву, і за малих дітей у парафії, і за інші церкви в містечку, і за саме містечко, і за округи, і за штат. І за урядовців Штату, і за Сполучені Штати Америки, і за всі церкви в Сполучених Штатах, і за весь уряд. За бідолашних моряків, що борознять бурхливі моря, за гноблені народи, що стогнуть під ярмом європейських монархів і східних деспотів, за тих, що перед світлом і Словом Божим мають очі, але не бачать, і мають вуха, але не чують, за поган, на далеких океанських островах, а на завершення за те, щоб священникові слова дійшли до кожного і, мовна насіння, кинуте в родючий ґрунт, дали добру прорість, а згодом і щедрий урожай. Амінь. Зашелестіли спідниці жінок і парафіяни, що підвелися на час молитви, знову посідали. Хлопець, чий життєпис викладено в цій книжці, ані трохи не тішився молитвою, лише терпів її, та й то на превелику силу. Він ані хвилини не постояв спокійно, та хоча й не дослухався до суті пасторових слів, проте відзначав подумки, що вже сказано, бо давно знав на пам'ять, що за чим має йти, і коли пастор додавав часом щось нове, Томове вухо одразу вловлювало найменшу відміну, і тоді все їство його повставало. Він вважав ті доповнення нечесними і неподобними. Посеред молитви на спинку лави перед Томом сіла муха і почала краяти йому душу. Вона то терла одна об одну складені докупи лапки, то обхоплювала ними голову і так завзято шарувала її, що мало не відривала від тулуба аж видно було тоненько як ниточка шию то погладжувала задніми лапками крильця і розправляла їх наче фалди фрака одне слово робила весь свій туалет так спокійно і незворушно ніби почувала себе в цілковитій безпеці власне так воно й було хоч як свербіли в тома руки схопити її Утнути таку штуку під час молитви він не зважувався, бо вірив, що тим занапастить свою душу. Зате, як тільки священник дійшов до кінця, томова рука сама подалася вперед, і на слові «Амінь» муха опинилась у полоні. Та тітка Полі застукала його на гарячому і звеліла випустити муху. «Священник!» прочитав цитату з Біблії, а тоді «Затарабанив свою проповідь страшенно довгою нудну, так що невдовзі багато хто почав куняти, хоч ішлося там про жахливі муки грішників у пеклі та про спасених обранців божих. Щоправда, їх мала лишитися така мізерна купка, що й спасати було не варт». Том пильно лічив сторінки. Після проповіді він завжди знав, скільки прочитано сторінок, але майже ніколи про що в ній говорилося. А втім, цього разу його на часинку зацікавив і самий зміст Пастер саме змальовував величну і зворушливу картину того, як настане на землі царство Боже, і зберуться разом праведники з цілого світу і ляжуть поряд лев та ягня і мала дитина поведе їх. Але весь пафос і висока мораль цього прекрасного видовища пропали для хлопця марно. Його вразила лише видатна роль, яку призначалося малій дитині, та ще й перед очима праведників цілого світу. І йому навіть захотілося самому стати цією дитиною. Звісно, якщо лев буде ручний. Та в наступну хвилину муки Томові поновилися, бо далі знов пішло нудне просто рікування. Аж раптом він згадав, яку чудову забавку має в кишені і видобув її на світ. То був великий чорний жук із страхітливими щелепами, кусач, як називав його Том. Він лежав у коробочці від пістонів, і коли Том відкрив її, Одразу ж учепився йому в палець. Хлопець з несподіванки шарпнув рукою, і жук полетів у прохід між лавами і упав на спину, а вкушений палець Том застромив у рот. Жук лежав на підлозі і безпорадно дригав лапками, неспроможний перевернутися. Том дивився туди, і його так і поривало схопити жука знов, але той лежав надто далеко. Дехто з людей, яким нудно було слухати проповідь, також помітили жука, і тепер з цікавістю стежили за ним. Незабаром у проході з'явився чийсь пудель, знуджений і розімлілий від літньої спеки й тиші. Йому набридло сидіти без діла, і він жадав переміни. Побачивши жука, пес одразу пожвавішав і закрутив хвостом. Він оглянув свою здобич, обійшов навколо, понюхав з безпечної віддалі, знову обійшов навколо. Потім посмілішав, підступив ближче і обнюхав жука. Вишкиряв зуби і спробував куснути, але схибив. Тоді спробував ще раз і ще. Ця розвага йому сподобалась. Він ліг на живіт, поклав передні лапи обабіч жука і провадив свою гру. Та, зрештою, це йому набридло, і він став необачний і неуважливий. Голова його хилилася, опускаючи чимраз нижче, аж поки він торкнувся жука мордою. І той вчепився в неї. З пронизливим скавулінням пудель шарпнув головою, і жук, відлетівши кроків на два, знов упав на спину. Глядачі що сиділи біля проходу, Трусилися від стримуваного сміху. хтось жінок затулив обличчя віялами чи хусточками, а Том аж умлівав від щастя. У пса був дурнуватий вигляд, та й, певне, почував він себе дурним, але душу його сповнювало обурення і жадоба помсти. Отож він підступав до жука і знов почав обережно нападати. Крутився довкола, і наскакував з усіх боків, шкріп передніми лапами за якийсь дюйм від комахи, клацав зубами і так мотав головою, що аж вуха хляпали. Але незабаром жук йому знов набрид. Пес поганявся був за мухою, та це його не розважило. Потім подався за мурашем, майже совуючи носом по підлозі, і теж скоро відстав. Тоді він позіхнув, Хекнув і, зовсім забувши про жука, всівся просто на нього. Дике, сповнене болю скавучання, розляглося по церкві, і пудель стрімголов помчав проходом. Усе так само виючи, він крутнувся перед вівтарем і шугнув у другий прохід. Умить опинився біля дверей, а там знову крутнувся, і гайнув назад до вівтаря. Чим швидше він гасав, тим пронизливіше скавулів і скоро перетворився на якусь волохату комету, що кружляла по своїй орбіті, із швидкістю світлового променя. Нарешті знавіснілий від болю страдник метнувся вбік і скочив на коліна своєму господареві. Той пожбурив його за вікно, і розпачливе скавучання почало швидко віддалятися, а невдовзі й зовсім затихло. На той час уже всі, хто був у церкві, сиділи з розпачилими обличчями, задихаючись від стримуваного сміху, а проповідь неначе застигла на мертвій тоці. Аж ось вона посунулась далі. Одначе тепер кульгала і спотикалася на кожному кроці і вже не могла справити на слухачів належного враження. Навіть у відповідь на слова, перейняті глибокою скорботою, з-за високих спинок, віддалених лав, раз у раз чулися приглушені вибухи нечестивого сміху. Так, наче бідолашний проповідник сказав щось напрочуд смішне. Отож, Усі відчули неабияку полегкість, коли ця мука скінчилась, і священник поблагословив паству. Том Сойер ішов додому дуже веселий, думаючи про те, що й служба Божа іноді може дати якусь утіху, коли її трохи урізноманітнити. Лише одна думка трохи затьмарювала йому душу. «Гаразд, нехай би той пудель погрався з його жуком!» Але ж ніхто не дозволяв йому забирати жука з собою. Розділ шостий. У понеділок уранці Том прокинувся дуже нещасний. Так бувало кожного понеділка. Бо з нього починався новий тиждень нескінченних тортур у школі. І Том ще разу зітхав. Краще би вже зовсім не було субот і неділь. Тоді в'язниця і кайдани не здавалися б такими нестерпними. Він лежав і думав. І раптом йому сяйнуло, що непогано було б захворіти. Тоді б він не пішов до школи. Зажеврів тьмяний вогник надії. Том прислухався до свого організму. Ніде нічого не боліло, і він став шукати далі. Цього разу йому здалося, ніби в нього з'явились ознаки кольок у животі. І, покладаючи на них чималі сподівання, він намагався посилити їх, але ті ознаки ставали дедалі слабкіші і нарешті зовсім зникли. Том подумки обстежував себе далі. Аж раптом знайшов щось іще. Один з його верхніх передніх зубів хитався. То була щаслива нагода, і Том вже збирався застогнати, для початку, як то кажуть. Коли йому спало на думку, якщо він стане перед судом з цією заявою, «Тітка візьме та й вирве йому зуба, а це буде боляче». Тому він вирішив лишити зуб у запасі і пошукати чогось іншого. Якийсь час нічого не наверталося на думку, а потім він згадав, як лікар розповідав про одну таку болячку, що на два чи три тижні вклала людину до ліжка та ще й мало не залишила її без пальця на руці. Хлопець. Зараз же вистромив ногу з під простирадла й пильно оглянув свою балячку на великому пальці. Щоправда, ознак тієї страшної хвороби він не знав, проте вирішив, що спробувати можна, і почав надсадно стогнати. Та сід спав собі, наче нічого й не сталося. Том застогнав ще гучніше, і йому здалося, що палець ніби й справді поболіє. Сід і вухом не вів. Том так старався, що аж захекався. Він звів дух, тоді набрав у груди повітря і так застогнав кілька разів підряд, що й мертвий прокинувся б. А сід хропів собі далі. Тома взяла злість. Він покликав «Сіде! Сіде!» і поторсав його. Це дало бажані наслідки, і Том знову застогнав. Сід позіхнув, потягся, хропнув востаннє і, спершись на лікоть, втупив очі в Тома. Томі далі стогнав. Сід гукнув його. Томе, чуєш, Томе? Відповіді не було. Томе, гей, Томе, що з тобою, Томе? Сід труснув брата за плечі, з тривогою вдивляючись у його обличчя. Том простогнав. Ой, не треба, Сіде, не шарпай мене. Та що ж із тобою таке, Томе? Я піду покличу тітоньку. Ні-ні, не треба. Може воно й так минеться. Не клич нікого. Та як же не клич? Ой, не стогни ти так, Томи. Це ж просто жах. І давно тебе отак? Кілька годин. Ой, Сіде, не вовтуся ти мене доконаєш. Томи, чому ж ти не збудив мене раніше? Ой, Томи, не стогни. В мене мороз поза шкірою йде від твого стогану. Та що ж воно в тебе таке, га, Томи? Я все тобі прощаю, Сіде, стогін. Геть усе, чим ти переді мною завинив. Коли я помру. Ой, Томе, ти ж ще не помираєш, правда? Не треба, Томе, не помирай. Може, тобі. Я всім прощаю, сіде. Стоїн. Так і скажи їм, сіде, а ще сіде. Візьмеш мою раму від кватирки та одиноке кошеня і віддаси тій новій дівчинці, що недавно сюди приїхала, і скажеш їй та сід уже вхопив свою одежу і дременув геть. Тепер Том і справді страждав. Так розпалилась його уява, тому й стогін його звучав цілком природно. Сід стрімголов збіг сходами вниз і закричав Ой, тітонько Поллі, ідіть маршій, Том помирає. Помирає? Еге ж? Швидше йдіть, не беріться. Дурниці не вірю. Та все ж вона підтюбцем подалася нагору, а за нею слідом сід і мері. Обличчя тітчино, зблідло, губи тремтіли. підбігши до ліжка, вона засапано мовила. Ну, Томе, що з тобою, Томе? Ой, тітонько, я... Що таке, Томе? Що тобі сталося, дитино? Ой, тітонько, в мене на пальці гангрена. Стара опала на стілець, і спочатку засміялася, потім заплакала, а потім посміялась і поплакала одночасно. Це заспокоїло її, і вона сказала: Ну отно ж ти мені штуку томе. А тепер покинь свої вигадки, і щоб я такого більше не чула. Стоїн затих, і біль у пальці зник сам собою. Том почував себе досить ніяково і сказав: Тітонько Полі, я ж таки думав, що це гангрена і мені справді так боліло, що я й про свій зуб забув. Мері, принеси мені шовкову нитку та гарячу головешку з кухні. Ой, тітонько, не треба за скигли Не виривайте його, він уже й не болить. От не зійти мені з цього місця, ані з не болить. Не треба, тітонько, я й так піду до школи. Ага, он воно що то всю цю бучу ти затіяв для того, щоб не йти до школи, а втекти на річку рибалити? Ой, Томе, Томе, я так тебе люблю, а ти без кінця краєш моє старе серце своїми дикими вибриками. Тим часом принесли зуболікарське знаряддя. Тітка зробила на кінці шовкової нитки петлю, наділа її на хворий зуб, міцно затягла, а другий кінець прив'язала до стовпчика ліжка. Тоді схопила вогнену головешку і рвучко тицнула нею мало не в обличчя хлопцеві. Зуб вилетів і повис на прив'язаній до ліжка нитці. Та за кожним випробуванням приходить винагорода. Коли після сніданку Том вирушив до школи, всі хлопці, яких він зустрічав дорогою, заздрили йому. Бо тепер він мав між верхніми передніми зубами дірку і міг плюватися крізь неї зовсім по-новому в дуже незвичайний спосіб. Цікаві потяглися за ним, мов почет, і хлопець з глибоким порізом на пальці, що досі був оточений загальною шаною і захопленням, миттю втратив і всіх своїх прихильників, і недавню славу. Це дуже засмутило його, і він сказав з удаваною зневагою, що плювати так, як Том Сойер, це сущий дріб'язок. На що інший хлопець зауважив, егеш, що той виноград, він же зелений, і розвінчений герой понуро поплентав геть. Невдовзі Том зустрів юного відщепенця Гекльберрі Фінна, сина відомого в містечку Пияка. Всі тамтешні матусі щиро ненавиділи і страшилися того Гекльберрі, бо він був не роба, безпритульник і розбишака, а ще тому, що їхні діти тяглися до нього тішились його забороненим товариством і шкодували, що не можуть бути такими, як він. Том, як і всі хлопці з поважних родин, заздрив на привільне безтурботне життя Гекльберрі. І хоч йому було суворо заборонено водитися з тим волоцюгою, не проминав жодної нагоди побути з ним. Гекльберрі завжди був одягнений в обноски з дорослих людей. Вкриті незліченними плямами і такі подирті, що аж клапті тиліпалися з усіх боків. На голові в нього стриміла руїна здоровинного капелюха з напівобірваними крисами. Куртка, коли він її напинав, сягала йому мало не до п'ят. А годзики позаду опинялися куди нижче від того місця, де їм належало бути. Штани трималися на одній шлейці, звисаючи позаду порожньою торбою. І обтріпані холоші, якщо Гек не завдавав собі клопоту підкотити їх, волочилися по землі. Гекль Беррі був сам собі господар і робив усе, що йому заманеться. За сухої погоди він ночував на чужих ганках, а коли дощило, порожні боці. Йому не треба було ходити ні до школи, ні до церкви, не треба було нікого слухатись. Він міг ловити рибу чи купатися, коли завгодно. Іде завгодно, і проводити на річці стільки часу, скільки сам захоче. Ніхто не забороняв йому битися і гуляти хоч до ночі. Навесні він перший починав ходити, бо соніш, А восени останній взував щось на ноги. Ніхто не примушував його вмиватися, перевдягатися в чисте. А ще він був неперевершений мастак, лаятися. Одне слово, цей хлопець мав усе, що робить життя. Прекрасним! Так одностайно вважали засмикані і скуті всілякими утисками добропристойні Сен-Пітерсберські хлопці. Том привітався до цього романтичного обідренця. Здоров, Гекльберрі! Здоров, коли здоровий! Що це в тебе таке? Здохле кіт. А ну покажи ближче Гекку. Ти диви, зовсім задубів, де ти його взяв. Виміняв в одного хлопця. «А що дав?» «Синій квиток і бичачий міхур». Роздобув його на різниці. «А квитка де взяв?» «Виміняв Бена Роджерса два тижні тому. За поганялку до обруча». «Слухай, Геку, а навіщо потрібні здохлі коти?» «Навіщо?» «Зводити бородавки». «Та ну, невже? Я знаю певніший засіб. Не може бути, який?» «Гнила вода?» «Ха, гнила вода». Ні біса вона не варта, твоя гнила вода. Не варта, кажеш? А ти пробував? Я ні, а от Боб Теннер пробував. Хто тобі сказав? Ну, він сам казав Джефові Тетчеру, а Джеф сказав Джонні Бейкеру, а Джонні Джимові Холлісу, а той Бенові Роджерсу, а Бен одному Негрові, а той Негр сказав мені от так. Ти що? Всі вони брехуни, Всі. Хіба що крім Негра. Його я не знаю але ще зроду не бачив негра, який би не брехав. Дурниці! А ти, Геко, скажи мені, як Боб Тернер робив це? Та як? Узяв то й мочив руку в трухлявий пень з дощовою водою. Серед дня? А вже ж. І стоячи обличчям до пня? Так, мабуть, що так. І щось казав? Та, мабуть, нічого не казав, не знаю. Ага, та який же бісів дурень зводить отак бородовки гнилою водою. Певно, що нічого не вийде. Треба піти самому в лісову хащу, де є пень з дощовою водою, і там рівно о півночі стати до нього спиною, вмочити руку у воду і проказати «Індіанська їжа ячмінне зерно, забери, бородавки, гнила вода на дно!» А потім заплющи очі і швидко відійти на одинадцять кроків, тричі повернутися на місці і аж тоді йти додому, тільки ні до кого дорогою не озиватися. Бо як озвеся, то все піде на нівець. Дивиш, це начебто добрий спосіб. Але Боб Теннер робив не так. Ха, певно, що не так. Бо ж у нього тих бородовок, як ні в кого в місті. А коли б він знав, як зводити їх гнилою водою, то жодної досі не мав би. Я сам Геку звів так тисячі бородовок. У мене їх завжди повно на руках, бо я часто граюся з жабами. А ще я зводжу їх бобом ж, бобом добре, я й сам зводив». «Справді? А як це ти робив?» «Ну, береш боба, розламуєш його на дві половинки. Тоді надрізаєш бородавку, щоб виступила кров. Мажеш кров'ю одну половинку боба, а десь опівночі, за молодого місяця закопуєш на роздоріжжі, а другу половинку спалюєш. І тоді ота половинка, на якій кров тягтиметься до другої». А кров тягтиме до себе бородавку, і вона дуже скоро зійде. Усе так, геко, твоя правда, тільки коли закопуєш ту половинку, треба ще проказати. Біб рости бородавка щезай і більш до мене не вертай, щоб було певніше. Так завжди робить Джо Гарпер. А він же їздив колись аж до кунвілла, і ще хто знадибував. А тепер скажи, як зводити бородавки? Здохлим котом. Ну, треба взяти кота. І незадовго до півночі піти з ним на кладовище до свіжої могили. Де поховано когось лихого. А рівно опівночі туди з'явиться чорт чи, може, й кілька чортів, але ти їх не побачиш, а тільки почуєш щось, наче вітер, чи якусь їхню балачку. І коли вони потягнуть того лиходія з собою. «Ти кидаєш за ними свого кота і кажеш, «Мрець за чортом, кіт за морцем, бородавка за котом». «І я вас знати не знаю, будь-яку бородавку так зведеш?» «Так і схоже на те». «А ти вже пробував так зводити геку?» «Ні, але мені сказала баба Гопкінс». «Ну, то це, мабуть, правда». «Вона ж кажуть, відьма». «Кажуть, та я то ми напевне знаю, що відьма». Вона й батечко мого заворожила, я від нього самого це чув. І де він якось, аж бачить, вона чаклує. Лихий чар на нього напускає. Він як схопить каменюку. І ледь-ледь -лед вона відскочила, а то був би їй капець. Ну от, тієї ж таки ночі він скотився п'яний з повідки і зламав руку. Господи, який жах! А як же він знав, що вона на нього чар напускає? Тет, як знав! Мій батечко тих відьом одразу бачить. Він каже, коли вони ото втупляться в тебе очима, отоді тоді чаклують. А надто коли ще щось бурмучуть. Бо то вони проказують отче наш і ззаду наперед. Слухай, Геку, а ти коли збираєшся пробувати свого кота? Сьогодні вночі. Мабуть, вони цієї ночі прийдуть по старого шкарбана Вільямса. Та його ж і ще в суботу поховали. Хіба вони не забрали його тієї ж ночі? Ой, таки скажеш. Як же вони могли забрати його до півночі? А там уже настала неділя. Щось я не чув, щоб чортам було вільно розгулювати в неділю. Твоя правда. Я про це й не подумав. А мене з собою візьмеш? Візьму, як не боїся. Боюся. Де пак? Ти мені нявкнеш? Ге, тільки ти теж нявкни, як зможеш. Бо минулого разу я нявчав-нявчав, аж поки старий гейс почав шпурляти в мене каміння. То ще й каже, чорти б його забрали, цього кота. То я вибив йому шибку цеглиною, тільки ти нікому не кажи. Гаразд. Тієї ночі я не міг нявкнути, бо за мною наглядала тітка. А сьогодні неодмінно нявкну. Слухай, а це що в тебе таке? Та нічого особливого, кліщ. Де ти його знайшов? У лісі. Де ж би ще? Що за нього хочеш? Та не знаю. Я не хочу його віддавати. Ну, як хочеш. Та й кліщ якийсь малисенький. Еге ж, як не твій кліщ, то вже й поганий. А мені такий годиться. Кліщ кліщ, не гірший за інших. Та думаєш, та тих кліщів у лісі хто наскільки? Я й сам міг би назбирати хоч тисячу. Та чого ж не назбираєш? Ти ж сам добре знаєш, що не зміг би. Це, як на мене, дуже ранній кліщ. Чи не перший цього року? Слухає Геку. А хочеш, я дам тобі за нього свого зуба? Ану, покажи. Том дістав із кишені папірець і обережно розгорнув його. Гекльберрі заздроб заздро обдивився зуб. Спокуса була велика. Нарешті він запитав. Справжній. Том підняв верхню губу і показав дірку. Ну, гаразд, сказав Гекельберрі, згода. Том поклав кліща в коробочку від пістонів, де ще недавно сидів кусючий жук. І хлопці розійшлися, кожен вважаючи, що зробив вигідний обмін. Діставшись до школи, рубленого будинку, що стояв осторонь від інших, Том зайшов до класу ходої людини, яка страшенно поспішає. Він почепив капелюх на кілок і заклопотано шмигнув на своє місце. Учитель, сидячи, мов на троні, у своєму великому плетеному кріслі, куняв, заколисаний сонним гомоном класу. Томова поява збудила його. Томаса Сойре. Том знав, що коли його називають повним ім'ям, нічого доброго не жди. Слухаю, сер. Підійдіть сюди. Ви, сер, як завжди спізнилися. Чому? Том хотів уже відбутися якоюсь брехнею, аж раптом побачив дві довгі золотисті кіски, що спадали на спину, і миттю впізнав їх, наче його вдарило електричним струмом кохання, побачив і те, що єдине вільне місце на дівчачій половині було поряд із нею. І він хоробро випалив. «Я спинився побалакати з Гекльберрі фіном!» Учитель аж остовпів. І розгублено втупив очі в Тома. Гомін у класі затих. Усі були зачудовані. Чи він при своєму розумі? Чи відчайдух? «Ви що?» – перепитав учитель. Спинився побалакати з Гекльберрі Фіном. Помилки бути не могло. Тома Сесойре. Це найзухваліше зізнання, яке я будь-коли чув. За таку провину лінійки мало зніміть куртку. Вчителова рука працювала, аж поки стомилась, а запас різок помітно зменшився. Потім пролунав наказ, а тепер, сер, «Ідіть і сядьте з дівчатами, хай вам буде це наукою!» Хихотіння, що перебігло по класу, начебто збентежило хлопце. Та насправді він збентежився скоріш від побожного трепету перед своїм новим, ще незнаним кумиром і боязкої радості, що йому так нечувано поталанило. Він сів на краєчок соснової лави, і дівчинка, труснувши голівкою, відсунулася далі. Всі навколо підштовхували одне одного, переморгувались і шепотілися. Але Том сидів тихо, поклавши лікті на довгу низьку парту і, здавалося, цілком заглибився в книжку. Поступово на нього перестали звертати увагу, і в класі знов почувся звичний монотонний гомін. Том почав нишком позирати на дівчинку. Вона помітила це, невдоволено скривилась і на якусь хвилину навіть відвернулася. А коли нишком повернула голову, перед нею лежав персик. Дівчинка відштовхнула його. Том тихенько присунув знову. Вона знову посунула персика в бік, але вже не так сердито. Том терпляче повернув його на місце. Вона більш не відсувала його. Том нашкрябав на грифельній досці. «Будь ласка, візьми, в мене є ще». Дівчинка поглянула на дошку, але обличчя її лишилося незворушне. Тепер Том заходивсь малювати щось на досці, затуляючи малюнок лівою рукою. Деякий час дівчинка навмисне не дивилася туди, проте скоро ледь помітні ознаки почали виказувати її цікавість. Том і далі малював, ніби нічого навколо не бачачи. Дівчинка спробувала крадькома зазирнути на дошку, але він і тепер удавав, ніби не помітив того. Нарешті вона не витримала і боязко прошепотіла. «Можна я гляну?» Том відхилив руку і показав частину незугарного будинку з двома причілками і комином, із якого штопором ішов дим. Дівчинку так захопило Томове малювання, що вона забула про все навколо. А коли він закінчив, якусь хвилю дивилася на малюнок, тоді прошепотіла. «Дуже добре! Тепер намалюй чоловічка!» Художник. Зобразив перед будинком чоловічка, що більше скидався на башту і вільно міг би переступити через будинок. Але дівчинка не була надто вибаглива і лишилася задоволена тією потворою. «Гарний чоловічок!» – прошепотіла вона. «А тепер намалюй поруч мене!» Том зобразив пісочний годинник з місячним кружалом зверху, прималював до нього соломинки-ручки, та соломинки ніжки, і вклав у розчепірені пальці щось подібне довіяла. Дівчинка сказала, просто чудово, от якби я вміла малювати. Це ж зовсім легко, прошепотів Том, я навчу тебе. Ой, справді, коли? На великій перерві ти підеш додому обідати. Коли хочеш, я залишуся. Гаразд, умовились, як тебе звуть? «Беккі Тетчер, а тебе?» «Ой, то я вже знаю, Томас Сойер!» «Це коли мають шмагати. А так мене звуть Томом!» «І ти зви мене Том, гаразд? Гаразд!» Том знову почав щось шкрябати на досці, ховаючись від дівчинки. Але тепер вона вже не соромилась і попросила показати, що він написав. Том відказав. «Та ні, нема там нічого». «Неправда, є?» «Ні, нема». Та й не цікаво тобі. А от і цікаво, справді цікаво. Ну, будь ласка, дай глянути. Ти комусь розкажеш. Не розкажу. Ось тобі слово. Слово, і ще раз слово, що не розкажу. Нікому в світі і ніколи в житті. Нікому ніколи. Ну, покажи. Ой, та тобі ж не хочеться. Ну, коли ти зі мною отак, то я й сама побачу. Вона схопила Тома за руку своєю маленькою ручкою, і вони завелися боротися. Том удавав, ніби чим дуж опирається, а сам помало відсував свою руку, аж поки відкрилися слова: "Я тебе люблю". "Ой, який ти!" Бекі спритно вдарила Тома по руці проте зашарілась і була видимо потішена. Саме в цю знаменну мить Хлопець відчув, як чиясь дужа рука боляче стиснула йому вухо ухо і поволі потягла вгору. Такий спосіб його було проведено через увесь клас і під загальне в'їдливе хихотіння посаджено на його постійне місце. Ще якусь моторошну хвилину вчитель мовчки постояв над ним, а тоді, так ні словом і не озвавшись, рушив назад до свого трону. Та хоч вухо Томове, і палало від болю, душа його тріумфувала. Коли клас угамувався, Том чесно спробував зосередитись на шкільній науці, але був надто збуджений, і нічого з того не вийшло. Спершу він осоромився на уроці читання, потім, відповідаючи в географії, перетворював озера в гори, гори в річки, а річки в континенти, так що влаштував на землі новий хаос. А коли й писали диктант, наробив стільки помилок у найпростіших словах, що відкотився в самий хвіст, і в нього забрали олов'яну медаль за правопис, якою він так хизувався кілька місяців.